Dar arhierei au ațățat mulțimea ca să le libereze mai degrabă pe Baraba, iar Pilat răspunzând iarăși le-a zis, Ce voi face deci cu cel despre care ziceți că este regele iudeilor?" Ei iarăși au strigat, Răstignește-l!" Iar Pilat le-a zis, Dar ce rău a făcut?" Iar ei mai mult strigau, Răstignește-l!" și Pilat vrând să facă pe voia mulțimii, L-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-l a dat ca să fie răstignit, iar ostașii l-au dus înăuntrul curții, adică în pretoriu, și-au adunat toată cohorta, și l-au îmbrăcat în purpură și împletindu-i-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și au început să se plece în fața lui zicând, Bucură-te, regile iudeilor! și băteau peste cap, potrestie și îl suipau, și căzând în genunchi se închinau,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 cu cel care dărâm templu și între zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți, coboară-te de pe cruce. De asemenea, și arhierei, batjocorindu între ei, împreună cu cărturare, ziceau, pe alții a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Hristos, regele lui Israel, să se coboare de pe cruce ca să vedem și să credem și cei împreună răspiniți cu el îl ocorau. Iar când a fost ceasul al șaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea și la al nouălea ceas a strigat Iisus cu glas mare, Elie, Eli, la mas Sabachtani, care se tâlmăcește, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iar unii din ei, cei ce stăteau acolo, auzind ziceau, iată-l strigă pe Elie și alergând unul a înmuiat un burete în oțet,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 Iar Pilat s-a mirat ca și murit și chemând pe sutaș l-a întrebat dacă a murit de mult și aflând de la sutaș a dăruit lui Iosif trupul și Iosif, cumpărând Julgiu și cupărându de pe cruce l-a înfășurat în Julgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă și a prăvălit o piatră la ușa mormântului, iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, priveau unde l-au pus.